Venerdì scorso è uscito il nuovo album della Municipal per resistere al tuo fianco e noi siamo al telefono con Carmine per parlarne. Buon pomeriggio. Ciao, ciao, buon pomeriggio, ben trovato. Allora, innanzitutto, come state, visto che, insomma, di questi tempi non è una domanda scontata? Guarda, siamo siamo veramente carichi perché finalmente si riparte in tour e quindi saremo a Parigi in questi giorni e e poi insomma ci saranno un bel po' di date in tour, quindi finalmente si ritorna on the road. Si ritorna on the road con un nuovo album che in realtà è un po' una conclusione di un percorso già iniziato l'anno scorso, no? Perché per resistere al tuo fianco, ovviamente agli ascoltatori e alle ascoltatrici suonerà per resistere alle mode. Sì. Eh insomma alla conclusione di questo progetto che ha visto la pubblicazione di toppi singoli e in venivole in 45 giri e abbiamo messo tutto insieme insomma e abbiamo messo un punto a questo discorso che era cominciato uno nel 2020 Ecco cosa troviamo dentro questo album io ho ascoltato alcune tracce sembrano molto comunque anche introspective comunque racconti di vita vissuta Sì, ho cercato ovviamente di di raccontare me stesso al meglio eh, dal punto di vista delle delle tematiche, quindi ovviamente ci ci sia del personale che anche un qualcosa di politico, che cerco sempre di sviluppare all'interno dell'album. Invece a livello di sonorità, diciamo che è un album che si avvicina eh, molto a quello della nostra attività in live rispetto agli album precedenti, quindi ho cercato di di ricreare al meglio il suono che poi andremo a sentire durante i concerti. Quindi sì, come dire, chi chi vi ascolterà i concerti non sentirà grandi differenze, insomma, l'impostazione è quella. Sì, ho, diciamo che ho cercato di in questo album di essere sincero, oltre che con i testi, diciamo, quindi con la scrittura della canzone, anche con il sound, quindi dei nostri album è quello che si avvicina a più alla alla nostra dimensione live. Per esistere al tuo fianco, diciamo che in questi 2 anni quasi di eh, come dire di pandemia, le resistenze, come dire, anche forzate per per convivenze forzate sono state, insomma, le abbiamo vissute un po' tutti. Hai tratto ispirazione anche da questo? e eh sì, credo che comunque c'è stato un periodo in cui magari abbiamo anche capito quali sono le persone importanti per noi, no? Cioè quando ci sono dei, dei momenti un po' difficili si si, si creano anche delle de legami più forte a volte e quindi è stato un modo per capire anche che insomma abbiamo sempre bisogno dell'altro, soprattutto nei periodi più difficili. Voi state mettendo un, un come dire un momento molto fortunato prima che meritato ovviamente, prima che scoppiasse tutto questo delirio, che impatto ha avuto su di voi la pandemia? Ehm sicuramente ha un po', diciamo, creato un po' di confusione, però diciamo che che comunque abbiamo abbiamo continuato a lavorare sia su questo progetto che su su sugli altri progetti collaterali, avendo anche a disposizione il nostro studio di registrazione, quindi diciamo che non siamo mai stati fermi normalmente e questo ovviamente ci ha aiutato, insomma, a a far passare al meglio questo periodo. Ecco, ci sono quattro videoclip che eh, hanno anticipato l'uscita appunto dell'album e sembrano collegati solo in una storia collegata? Sì, anche punto di vista dei video abbiamo cercato di, di creare una sorta di miniserie, quindi verrà pubblicato presto anche il quinto capitolo e quindi tutte le storie sono un po' collegate come sono anche collegate le canzoni dell'album, quindi è come se fosse una piccola miniserie di video. Certo, una sorta di concept comunque. Sì, sì, eh, quindi sia sono oro nell'album che anche eh, dal punto di vista dei video. Lo anticipavi tu prima, finalmente poi tornate dal vivo, ho visto che avete già una serie di concerti, arriverete anche a Bologna? Eh sì, in previsione una data da Bologna fine estate e eh, diciamo che toccheremo, diciamo, tante tante tappe quest'estate. Non lo non lo credevamo perché pensavamo fosse fosse un po' più lenta, sinceramente la ripresa. Invece devo dire che in quest'estate già ampiamo un bel po' di date come eravamo abituati nel passato a suonare, a suonare tante. Girerete comunque col gruppo anche con altri musicisti, immagino. Sì, sì, è stata una scelta mm, forte, evoluta e impegnativa, anche perché veramente avendo dei posti a sedere ridotti e eh, quindi le condizioni sono sono comunque diverse, però eh, mi sono apposto di portare con me tutta la band più lo staff tecnico proprio perché è un momento sia per stare insieme che per ripartire tutti insieme, no? Eh, è anche poi in linea, diciamo, con lo spirito dell'album. Per salutarci cosa ci consiglieresti? Eh, Io fossi come te cambierei il mondo, che è uno degli inediti contenuti in quest'album che è un brano leggermente più scansonato e quindi ci stato dopo questo periodo cupo ci sta sicuramente un brano un po' più più leggero. Allora io ti ringrazio e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi Grepi, alla prossima.